يَكُن ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونَ وَسَمِعَ خَبَرُ زَنُو تُو آلْقُوا أَمْبِيَا وَتُوَاكِئَ Ikiwa kuka kwangu nani, na kukumbusha kwangu kwa ishara za mwenyezi mungu kuna kutie ni mashaka, basi mimi na mtegemea mwenyezi mungu. Nani, tenkeze ni mamboyenu pamoja na washirika wenu, na wala mamboyenu ya yasifichikane kwenu, kisha ni hukumuni, wala msinipi muhula. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجَرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Lakini imkigeuka, basimimis kukuombe ni ujira Ujira wangu hawuko ila kwa mwenyezi mungu Nanime amrisho niwe miongoni mwa islamu فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائفا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين وكم كانوشا بس تكموكوا pamoja na waliokuwa naye katika jahazi na tukawafanya wao ndio waliobakia na tukawadhamisha waliozikanusha ishara zetu basi angalia vipi ulikuwa mwisho wa walioonywa thumma ba'athna min ba'dhi rusulan ila qaumihim fajaa'uuhum bil fama kanu li bima kadhabu bihi Kethalika natabaru ala kulubi ilmu'tadim. Kisha bada yake, tukawatuma mitume kwa watu wao. Nao wakawajia kwa ishara zilizowazi, lakini hawakua wenye kuyamini walio kabla yake. Ndiyo kama hivyo tunapigia muhuri yu ya nyoyo zawarukao mipaka. Thumma baathna min Baadihim Musa wa Haruna Ila Firawna wa malaihi Bi ayatina Fastakbaru wa kanu Kawman mujarimin Kisha bada yao Tukamtuma Musa na Harun Kwa Firawni Na waishimi wa wake Kwaishara zetu Wakajivuna na اهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين باس اللي بوجه حق kutoka كوتو قالوا ليسما حقي هو ظاهر اولم موسى تقولون للحق لما جاء أَكُم سِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ عَتَسَمَا مُوسَى نَسَمَا HIVI JU YA HAKKI ILIPOKUJENI HU NI UCHAWI NA WACHAWI HAWAFANIKIWI وَأَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ وفي الارض وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وقال يا ومتوجيا الهي utwachishe tulichokuta nayo baba zetu nampatie nyinyi wawili ukubwa katikati wala sisi hatukuamini nyinyi waqala fir'aun utuni bikulli sahirin ali فِرْعَوْنُ يَقَسِمَ اِلْتِيهِنِي كِلَّا مَشَاوِجِ مْجُوزِ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ بَاسِ وَلِفُقُوجَ وَشَاوِ مُوسَى لِوَامْبِيَ تُبِنِ مَنَوُتُبَا فَلَمَّا القا وقال موسى ما جئت به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ولipotupa Musa alisema mlioleta ni uchawi hakika Mwenyezi Mungu haitengenezi kazi ya waharibifu ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون Na Mwenyezi Mungu uhakikisha haki kwa maneno yake hata wangachukia wakosefu. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Yanayokupata kutoka kwa watu wako yaliwapata manabii waliokutangulia Basi wasome hawa watu ewe mtume aliyokuteremshia muda wako mlezi katika Qurani kisa cha mtume wa Mwenyezi Mungu alipoiona chuki na uwaduwe watu wake kwa ujumbe wake ali wambie enyi watu wangu ikiwa kuwa pamoja nani, kwa pamoja nanyi kwa ajili ya kufikisha ujumbe kumekuwa ni shida basi mimi ni mwenye kuendelea na wito wangu na ni mwenye kushikilia hapo hapo Na ni mwenye kumtegemea mwenyezi mungu katika hili jambolangu Basi nyinyi na washirika wenu jifungenei madhubuti katika shaulienu Wala msi ufiche wenu kwangu kabisa Wala msinipe nipe mungula kwa maofu mna kulitendea Kama kweli mnaweza kunileksia madhara, Kwa ni mwona wangu mlezi anu Na ikiwa mtabaki kukataa uto wangu Basi hayo hayata ni mimi kitu Kwa ni mimi sikufanya hivyo kwa kutaraji kupokea ujira kwenu ambao na ugopa nitaukosa kwa sababu ya kukata kwenu. Ujira wangu mimi na utaka kwa mwenyezi mungu peke yake na yeye ameniamrisha ni mislamu ni msalimishie yeye mambo yangu yote. Na juu ya juhudi hizo na kukakamia huko alikuakamia nuluhu kwa ajili ya kutaka kuwa ungoa wake bado walishikilia kuendelea na kumkanusha na kumfanyia adui. Basimwezi Mungu alimokuwa yeye pamoja na mwenye kumuamini wakapanda mbelikebu. Na akawajalia hao ndio walioimarisha nchi baada ya kuteketea makafiri waliogharikishwa na tofani. Eh angalia ewe Muhammad vipi walipouzuza onyo ulilowalizikia mwisho wa mbaya. Baada ya Nuhu tuliwatuma mitume wengine wakalingania tauhidi upweke wa Mwenyezi Mungu wakibashiria khairi, na wakionya na wakiunga mkono na miujiza yenye kuonyesha ukodi wao watu wao wakawakanya kama walivyokanya kaumu ya Nuhu haukuwa mwendo wa pinzani ni kwatuifu kwa sababu kule kukadhibisha kwao kulikuwa ni mbele kuliko kuzingatia na kupima Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipiga muhuri opotovu juu ya nyoyo za wale ambao mtindo wao ni kuzifania uadui hakika na ishara zilizowazi. Kisha baada ya tulimtuma Musa ndugu yake Harun kwenda kwa Firauni, mfalme wa Misri na watu wake waku, maksusi, kuwaita wa kuwaita kuaita waamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Nao waliungwa mkono na haoja zenye nguvu. Firaoni na kaumu yake walitakabari wakakataa kutikia wito wa Musa na Harun Wakukataa kwa huko wakawa mifanya makosa makubwa na zambi Ilipothihiri hakietu kwa mkono wa Musa ulemujiza wa Musa na onifimbo kugeuka nyoka mbele ya macho yao Wa walisema hakika huu ni uchiawe uliozahiri. Musa kawambia kukanya uzushi wao Nyennyi mnaitita hakiri otoko kwa mwenyezi Mungu kuwa ni mchawi, hivyo hii kweli mvyiona kwa macho yenu ni mchawi, basi hivi hapa mimi na kutaki mhibibitishi kwamba huu ni mchawi. Waletei wachawi, watibitishi hayo mnayadai. Na wachawi hawafanikiwi ya badada. Firauni na watu wake walimwambia Musa hapana shaka wewe umekuja kwa makusudi ya kutuachisha dini ya baba zetu na mila zakhomu yau. Ilinyinyi wawili mpate kuwa na wafuasi, wewe na nduguyo mpate ufalme na utukufu na uraisi kutawala na kuhukumu. Kwa hivyo basi, sisi hatutakuwa minini nyinyi wala huo wenu. Firauni na kaumu yake wakade kuwa Musa na nduguyo ni wachawi wala simitume. Haka wataka watu wake wamhudurishe kila liyahudari katika za uchawi katika mamlaka yake. Walipo wachawi na wakasimama mbele ya Musa kupambana nae kwa uchawi wao mbele ya watu. Musa aliwambia letemi huo uchawi mlionao Walipotupa kamba zao na fimbo zao. Musa aliwambia huo mleofanya ni uchawi kweli. Na mwenyezi mungu subhanao hata kwa mkono wangu. Hakika mwenyezi mungu hawasahilishi mafisari vyao viko vizuri na vinyanafuo. Ama haki ya panashaka mwenyezi mungu wa tenusuru na tayiunga mkono kwa uwezo wake na hikma yake, ata makafiro kisaidia na katika kuichukia na vita.